یلاول په خپل طرف ان پاس سلسله کې دا د ځل نو خدای وي قسم مې دي په قران کې د ذکر او د نصيحت او د عبرت فو کافرانت عبرت نالي بلکې کافران پزې د عبرته وشتو فی ازت مشقه دی په ضد په غرور کې دی او په ضد کې دي که ما حلقنا من قبلهم من قرن دی لري په نهه هلاکی کړي دی وان دی نه نو به به چې والی په وخت د عذاب کې ولا طهين مناص له بنو اخلاصي وعجب بي قد تعجب ك انجاهم منظرا منهم چراغ د دې او پیغمبر د دې د خاندان انسان دي وینفن څنګه پیغمبري او پیغمبري با جمع کې دلبد غوي وقال الكافرون ويكافرون هذا صاهرن نناشنا خبرې شي کینو دا صاهر ده او دا چې ځان ته پې غمبر ووي نو کاذا درجننااشنا خبرې چې سرګندې ده د صرهله عمله او د پې غمبر او په در روکئ الكافرون کاافون کافران هذا سااهون کهذا دایو او صحیر کوون کې د او درغژ ا چېللی حله هم واحد ټول خدایانې یو خدای کومون به نوور پو سررف یو نه هذاله شي او او چااب دا خو یا ناشنا خبره نا ټول خدایان دا د دانو دی دا سرخګی دي دا د خزی ور دی دا د دا دا دا دارو دی دا د دولت دی نه جوړ کړی درې سوه شپې ته بوتا مختلف دا مختلفو کارونه ده په دې ټول کارونه یې ټول شي <laughs> ان ها اجعل الاله تا الى الله دي ټول خدایان یو خره خدا. ان ها دا له شیوان دا خو یې وجيبه خبره وان ذا لكلمه منهم لا يا ودل قدوي کی غجرک نشتا ولانا علی سوئی انم شوئی زه پخپل لانا روانو سیگه واسبروا علی علیهاتکم مزبوط سیگه پد اخپل خدایان تاسو زه پخپل لارا ديبه کوي اخپل نا ومشو واسبرو خدایانو ټینګو سیگه ان هاذا علی دا د قیامت لبی خبرانا دا دی چې یو خدای مننه خدای کې مطلب نه رې ځان لا باد شي ما سره دا سیاسی چاندلې من نه هادا علیه او یوا دا یو خبره خبر راته دی سپټ رازونه ما سم نه به هادا فل ملت الاخره من دې اورې دل دا خبر پدې رستی دین کې رستی دین د ځان دنیا نو خدا ابراهيم عليه السلام په تاریخ اورا روانه نو خدا خبر نه دی اورې ان هادا الا اختلاق ندیده مگر من گرد خبری دی اختلاق دا زان نجوڑ شوی من گرد این دا من گرد خبری دی ذکر من بینینا حق دی پیغمبر کی دو اول خو پیغمبری منونا او که که دنو دی طولو کی دو, دو سنگه انتخاب شو نمال دار دی نم بانگلی لری اون زیل علیه ذکر من بینینا آیا نازل شوی دی پدو وحی پمین زمون کې خاص پدو زمن پدې ټولو کې خاص و نه پدناځنه شو ا ان ذل عليه الذکر ا انا ذل شوی پد وحي من بيننا پدې ټولو کې خاص پا بل هم فی شک من ذکر خدای وېږي په شک کې زمونه وحنا بي نبوت قال ان دی بل لما یذوق عذاب بل کله عذاب ان دې شکل زګدا او چ عذاب سکي به به عقل پزیش خدا دې جواب کیږي دوی وی د باندې وحنا ذليګه په مونږ نه ذليګه خداي وې د دنیا نظام ته ګوره دا دنیا کې د خزانه ما تقسیمی کړې دي مختلفی دا تاسو په اختیار کړی که د خدای په اختیار کې د زمکه اسمانونو دنوار اوس په سترو سترو دا باسي تاسو نه کځماله نو چېخه خزانه زمالي زمکه اسمانونه زمالي زګ چې علي ورکو ما ورګه تاسو سينو زو خیدې عم این دهم خزائن رحمت ربک آیا دیدې دې سره خزانه د رحمت درفا د خدای د احسانونو خزانه دې سره دي العزیز الوهاب هغه به زهات چې غالب دې وبخون کې چې به په خپل تقسیمول کې چې پیغمبر دې شهودا ده ده شو عم له هم ملک السماوات والارض وما بینهما او کا دې دې دې بات سید آسمانونو د ازمکی او پمن د دې کې چې دې کبا چې دې کبهاتې د ویونو په لړ تا خو په اسباب او دی خيږي پلارو ر د اسمان نو لا دي شي خپلواته کړیږي اسمان ته زوختیش شني شي خته نه مطلب دا چې د وی سي اختیار نشته د خوري راته نه خبره نظام ټول نه جن دوم ما هنالکه محزوم من الاحزاب بیرې په له انده هلاکه شې د شکست قول نو ویوم شي جندم ما هونالک دیر پیڑید پا دیر دنیا کی محضوم من اللحظاب شکستون خورلی تباشیویدی پا دي دل و مخالفین و د کافرانو اگه کدام دی چی دا رستر زکر دا د دا دوینا لیلی لی دلی تیلیدی کد دب قبل هم قوم نوحین انکار کردی دا دوینا مخی دا پیغمبرانونا قوم دا نوح و عادونا و قوم عاد فیعون و فیعونا و فیرعونا ذلوطات د مضبوطو آبادو خاون یا او تا بی خونه به پسڑیوال سړی له به دغه ورکو له نو په دې لاسونو خو به ولې می خونه تقوا ها مشهور په ذلوطات د می خونو یا د مضبوطو آبادو والا یا د میخونو خونو د صدا والا وسموده وسموده وسمود منکار کړو د پیغمبرانو نو قوم ولود اقوام دلوت واسامه لایکا او دا بڼواله خلق یکه بڼو د شعیب علی السلام قوم چې غریم دا غنه انکار کړو ولایکا لصحاب دا غ ډلی دي چې مخکې حالات شي وې چې مخکې خړې ورته اشارونه کړې دي ډلی دي د وین مخ کې شکاس وړلې دا پکی ده ان کُلُم دی ټولو دینې مگر الا کذب الرسل وین کار کړو د رسولانو نه فحق یقام ثابته شو په دې فیصله د دا عذاب دمه نادواهتونه دا دې سره لکی خو یو کب وی وای ومای ان زره ها دې کاکا نو ځکه په مونږه را ونه وس مونږ اوس غواړو و دا ومای ان زره انتظار نکې د خلک الا صحه ماحله مگر دا یوې چې قیامت به په یو چې رازي ما لها من قواف نبي پای پا کې دمه چې چې را شوروش په یو आवाज وای، شپک نهشته باه آواز تیزی وقفه وقوا وقفيته ودامت آرام ګور قیامت به په یو خري کرا نو بیا بسی وقالو به خو سوين ربنا عجّل لنا قطنا اي خدایا انسر را کې موږ لا برخه د عذاب زمون قبل يوم الحساب روانه دراته مو د حساب خدا خدای وسام ورکړي په یو نه اعظماء پیغمبر داود زان پر آیات کرد، داگه بیان برتوکی، یومی الحساب بانده ادره، وصلل اللہ و و تعالی علا خیلی دوگ موندی طالبان دا در قرآن شریف اسانح کرد، اما ته د ټولو و کتابونونا در طولونا گرانح کرد قرآن شریف دیر گرانح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خدای پاک موږ د حضور پاک سره نکاح شرام د مصاحته بیان کړ چې حضور پاک ترې کافران او سوې 24 تر ساحرې 24 د کذابې چاوی ګور نه سم ټول خدایانو نه یو خدای راته جوړ کو نامن ګړت خبرې خدای پاک زمون حضور پاک ته تسلی ورکای چې تاسو باور کاوه لکه په خانو پیغمبرانو چې د خپل قومونو په تکلیفونو صبر کړل خدای پاک وایي اعوذ بالله من الشیطان وجنم بسم الله الرحمن الرحیم اصبر على ما يقولون سبر کو پ غبره د دوی په خبرو ووسکو ابنا د او د زل یا د وظان ته زما ب خپل زما بین بنده د او چې خاون د لاقغانته یاد سمومره د ل صبر او د سلین کارهشته د ل باچ سره د ل معجزو سره صبر ک دطاقت خاون لو ان نه هو اوه ډیرجو کوون کېو خدا پ ظاری تااق کمپی وررکي دحان ظااه تااقه ی خدا چې لېبات شوو د دا د اسلام نمخک کې بنی اسرائلو کې پې او بات شي په یو ځای چاکې نه د جمع شوي دو پې غمبا همبات شو او د ټولو مفقه بات زیارت اوسم په بل مخد کې لوی گمبته پشاهی جوړ او بیت المقدس پایا تختاو جمعه د سلیمان علیه السلام تخت د بیت المقدس جمعه د مسله 160 ا دې بار تخت د جمعه تن خپل احاتې دراوځي نو لوی تخت خدای ورکړ پیغمبر د معجزو او خاوند د معجزه او ذکر به ونه نیشنل کمالات خدای ورکړو یو خدای یو کتاب ور کړی دی زبور شریف کتابو هر چاته نه دی ورکړي دین د کتاب خاوند زبور شریف د کتاب دی د خدای دا کمال ورکړو چې په ډیر لس سات کې به ټول کتاب خلاص وي زما پره از دین وا چوي چې نو کر به پزینه چوندو به ټول کتاب خلاص کړی دی تپاستو زمانہ او پیو زمان وای خدای پاک باز خلقت دا بیر لوی کار په لک سات کې غوکونش نه صفات د چنج Dream داسه دا خوشوازی او چدان اندازې نه زیات په جهان د خدای کې د داوود علی السلام په شان په شوازی چاله خدای نه نه وای سلام ادا چې د دومره اوجی چانه دی نه ولک یو رسول جو دا بخاري شريف کې بدل نه راځي خدای پاک ته په ټولو روزو کې بهتري نه وجد داود عليه السلام دا سړی چې پرله پسې دا سیدا سانيږي کله زکه عادت ما جوړ شي بس نظام او وخت بدل شي ما خام ډوډۍ خو پیشمنې پوري هڅه یو روزو بل راس کوجه روزنه ارادت بند نه ډېر سخت یاوا دیم ا هغه تدین د دغنو جوړو چې کني زبې اړو د عبادت مشقت نه دا ونداتي د بندگانو د مخلوق خدا د حق له لازم کو څهړی مسلسل لوجه نې سين به کمزوري کیږي دوازې ډیر حقونه نشي پورا کول دบาล بچو دا تا ما روزا نه یو راسرو کو جو بنه روزا جا غا یو پیغمبر دا نه نه کړه السلام بروجي نه ولي خو یو روزا روزا د کو جو مریم بیوی بی دوم د قشانهوله او داوود علی سلام یو ورځه را جواب ولاس کوجه زمون حضور پات بار میاش کې درې ورځې نیور اچھا کله به پاته شنه به په شوق خطر کې پورټره حرام میاش به دی الله سم سوله سم پن له سم اکثر داس به کو کله زیارت او جمعه بل زیاره نو دا ناشنا کنه دلوي تاسو په بل شپې اس پښ پګې سو ته تک و د داوود عليه السلام نیمه شپکي به و یعنی 3/6 اسا کې به یو درې مې اسا کې به ولاړو خدای پاکه دوه بټه 6 کې د آخريش پګم اسا کې به آرام دی معموله بل فقره د ذکر کې به زمما فقور کې به یو کس عبادت تا مسلسل ولاړ دی بیا به خزه ولاړو یا به زوی ولاણો یا به لور ولاણો دا عبادت نه د ټول خالق دی نه دا صفاتونه خدای په کور کې نه د دې دومره لوی پیغام براسا او د دې دومره لوی کمالات سره د او جهادونه د مسلسل همیشه به جهاد او جهاد کې چې په تخته د لیننه وکړه نه لا افروزاله دا صحابي حضور په خپلې سبب زباهم شروجین از اغی خونوی یو صحابی دی ظلمی عبدالله ابن عمر دا اغنم ده سردار دی عمر ابن العاص دا مصر چی فتح کرد مصر عمر ابن العاص فتح کرد اغی پا نم جماعتم دی پا سکندریا کی جامع عمر ابن العاص سکندریا و مصر اغاوش دی اغنو پلار والا خو پا مینو آدوگ یو ور اغنگور تاوید څنګه دې هغه څنګه دې څنګه مرګره دې دې څه دې خساره دې دا ورځې ورځې د شپې منځ ته ولاړ دې خساره دې نو منو چاته تپوس نه زما نه دا تپوس نه کړ چې تاسو کې حکم نه مرابل بلارته هغه ته ان دا شرما به زوی ته ویل نشو یا ورځې بیا چرته یو هفته پس لس ورځې پس بیا ان ګورتا یا لوریا او پرځیار وای وې سډې خسرې ټولش پخدل پاتوله ا د ورځې وروډه اغه په خپل ورتنې شوې لزورې پاک ته وې می سرزمال د زوی ته نسیا په کداسه خستہ کده مولا کړنه پد رناوی او په محبت او د داسې کا دا تابر په پوسم نه کو بیا خته ور ته وواای چې ما سره دی میلا و ما ته و چې ب دوورې پا اوسې زه چې ووره ما ته ورییا کا ټول ش پهلاړ ما او سر ما دا واده کړی چې ټول ش تو امېشب رووجینې سته و نه ورته جا اوتهلایم کوم په میاشي درې ورځې وینسیم زما تا کده دې اخرې زیاتونه زیاتونه به خیر از روزه وبله راس کوجه دا داوود علیه السلام روزه د دینه بهتره روزه نشته په دنیاک وی خاصم امر ته په خاصه به و روزه نو مکم ختم نکم مکه شریف هغه شپې د کې د مونځم کومه هغه ورته لیداسم کومه ان نه د کا حق د تبر دربان باندې حق دې د بال بچربانه حق دې ملمنو دربان باندې حق دې د خپل ځان باندې حق چې نفس ته بارام مرکې مارش آتا خپل حق راټه شریعت پدې ته نه میمانه خسټ د رستو چې بُډا شنه ده کا پاو زکه چې روزانا یو روزه ورځ کو له عمل ایگورا حضور پاک را تسوی اوزر زوان ای پتاک صحابه دا سی عزقان و عبادت تا نو بی بی مسلسل کلش کمدورشن کو جب ایگا نو بی بی دا غی پیسا با غخپل روجی بی پورا کولی یو ظلمی دا حضور پاک مخکی آحد کرده ناغ نه زنشم مات کرده نو دا داود علیہ السلام روجی دا حضور پاک دا بخاري شریف کی بذلراشی بار بار دا حدیث و علا کې چی آغا کی خ چ دمره وجوه سرکښه ته جنگ کې تخته دي نه نه د طالب په لخکر کې دی لکه درې مهارکه چې راځي انکه ما چونه استعمال کړه ما چونه کې کار نه کی هو دنا مخابل دشمنو ډیر لوی او دی ډیر لکسان اندري سو د یارلس او مخابل کې اولي بادشاه او جالود ها پسورو کې پټو لوی لخکر او دی لکه کشره نه ما چونه ده څه تاو څه شرخ شاره باندې ویش دا سی ویشل چې په مخه را پروت منداش نو خدای دریم په اړخ هر کې وای و داوود داود جالوت داوود جالوت مړ کړو واه تا الله والملک او حکما نه ولقره بادشاہ او پیغمبر ورکړ نو ناشنا سند نو خدای وې ته د هغه د لوی پیغمبر ته ګو زل <سؤال> اید <سؤال> دلوی <سؤال> تا <سؤال> قطخان انهو اواب خوری تا دیر رجوع کونی اینا سخم نال جبال ماهو يسبحن بالاشی والاشراع منتابیکلی غرون دساره سنا بیره ویلد دساره سبا بیگا شیده بذکر که غرونه بمذکر که <توب غرنى بذكر شوروش> سوال دا چې د وورو ذکر د د سده کوې د زمون د د دی یو خدا د دا ظ معجز چې غورو به سرګ د ذکر کو ځکه اوس هم ذکر کوي به خلخواور د ده ذکر به کوو په وره دم کو ورنو وم کوانان به ټول لا مو چې دا به ذکر شروع ټول مارحان ب چاپې رکې ناست دی او غورو م ذکر کوو و دا به تی او موجزاره یو پیغمبر سرغورون او مرغان او سنان له دا پداسه کرے وندل چې خدای د دې او د دې د زله تا حد د فارمر ګرملاپ د غیبی پیدا کړ زکه چې سره زکر اجتماعي کوي نو دا د ناسپس لا کېدلې یا سایلری او سړکی او جذبو کیفیت پیداش دکې په خونه جذبو کیفیت پیدا کې اجتماعي ذکر دی کوم ذکر په جمع ما غل دی او ځان فجبل ذات التكليف واما سخرنا الجبال ما هو من تابيكر ورنا دسو يسبحنا بلا شيء ولا شرع صناما لددس ربيغا وقع. او صباح لا وقت كل اوقاتهم دي ما زغر او دنمر راحتون نفس اشراق لدحا وقتو دي صاف او عشد ما زغر وقتوهم دنمر بريواتنا مخكي او دنمر راحتون وته ان تعب کرم گد ماران اریب امر سره سناوي مشهور طول برا جمودته كل لله هو وا دا تور پر سبب دد سناوي کیوده اوه ما نه دلته سناوي لهو به سببه ولجله طول دد فواجا اوه سنا صفت ورين کیوده وا شددنا ملک هو مضبوط ګړو د حکومت یو مضبوط حکومت مار کړو و اعطينه الحكمه وركنه ما دته پیغمبري و فصل الخطاب فصل الخطاب معنا قوت خطاب ماشنا بیان او تقریر ده دا. دا اما بعد دا طالبان مې پچی تاغونو کې لیکي دا اول داوود عليه السلام نه فصل الخطاب قوت بیان قلی ورکنه ناس و الخطاب قوت تخله فیصله مقدمو اناشنا فیصلی تا خطق میور کرو دا خوش و اوس یو کسی تا اشارک تایم سیدادر توحی مکنه وقت بیر پی لگی و حالا تاکنه باوال تا تا معلومه دا جگر دا مقدمی والا خصم مدعی مدعی تا تا معلومه دا اګه <tie> که ساده جګړو واله است تصور المحرام فاوخه چې ورخه تل د پای عبادت خانه نه عبادت خانه ته او دا مکان مخکې سيته د جمعه د مخکې سيته المحرام نه تصور المحرام چې ورخه تل د پای عبادت خانه یو د مودې مودال نه د پای عبادت خانه ورخه تل بشپی یا دا سه وخت چې د د عبادت وخت دی د فیصله وخت نه دي ځان له عبادت غي نه صاف په دېوال نه یو دوکاسان وراتوب اما په دېوال لیکل هتل مقدس ادارانو خلک له باڅه وکنه نو مخته پیلدارو نه غي نه نو ندي په خلانو ورته کړ نو نه صاف په دې ځخنه نه دعود وردا خرس په داود باندې هغه د عبادت کې مشولانه کی پا فازي ا مين نو په hebat کې شو د دین او یاري دا د بادشاہ خپل دشمنانه دا څنګه په دیوان د وسارو راټولل او اول نو یاري وره یاران فقس یو د چا د او د عظمت د وجنه یارک دا غنه لکه د بادشاہ متسویې په انبار دا یاره دې چانه نک زکه د اړې په زلته د خپل او د تبيس زنون يارا لكد سپينادا ما نادا لرمنا د موزينا د دشمننا دي تخاف کوي دي رومه تخشيت وای دي وهم تخاف ایمان پختو کیدارته یارا وای نو طبيعيا رزي اسړي يري د مار نه سړي ني يري موسا على صلاح فل لختو غرض ولا اجدهات جوړ شمن نګري ردي ته طبيعري طبيعري په آر انسان کې سړي د سپيني يريغي له ونه سپيچي انسان نه کوي یاو لیونی سغیرا روانې چاړې پلاس کړي ته مته ترسو کې څه نه لیونی نو موذاب با باندې نو یا یو مس وېرا روان دی یو جله اخلاص شي ویدیو ریزان پروته مخک دې دی کې نه کې نو دا یاره دا پار انسان لازی دا زدا په هم بر راضی په ولی راضی په دی راضی دې تتبیری او یو یار هغه چې دا چا د عظمت د لوی نه تصندوتي غېری چې د ځما په نفس اختیار, نفس اختیار دا دا دا دا دی او دې ځما بناته د زارو خاوونه ارزت و داسم ما خیر و شردی دا یا ببغیر دخدینا دا چه سب دبنچان حقینا رکم زوریت تیغمبران دا دی خبرنا پاک وَلَا يَخشونَ اَحَدًا اِلَّا اللَّهُ نا غیتا خشیت بید خدینا یری او یو تبیعا دا خضا و خوف موسى علیہ السلام تخدی اقبل و لا تخمی اری مارنو یری مارنس اریری دسپید یری لی ونیس نو ففضی آمین هم او یا ریدتی جو ریده ما خطر پسیلا خانو راگی وطروی لا تخیص دنیا ریگا خصمان منظم و دیم و دالیو جگڑم روڑی دا بغا زمون فا بازو فحکم بیننا بالحق فیسلو ک زمون فا مینز کی پا حقا ولا تشتد بر زیادی اونکی وحدنا الى صواع السواع راهنما یو کزمنه له لارته مون تاسما لاوخه ورزیاته دا خبرې سو پیغمبر تکونش ا دې تدې وینا سز ضرورت ناوال قران الق دیوان لا اوېب زم د عبادت وختو دا نه دا دالت خجدا وخت درېم دا واره ورته وای ګوره په حقا فیصله وکړه نو دا مودې مداله ویل شي پیغمبر ته دې زیادتیون کی مخبری بزائیر اٹھولی دبی دبی دی وحدینا الان سوائے سرار منتصم اللہ روخایا سچل لے اگر دو سقی پخپل ہوئی یعنی نها دا خیدازمان شرک تے رور میں دے پکار و نصب کی و نصب کی رور نو اسے ادا میں رور یعنی می دے یعنی مرگرے میں دے لہو تے سمتے سونن آجا دا دیو کم ولی ناجت ون واحد تنظام یو غړدا دا مظلوم وای دا, دا مدهې سم د دې حکم سیلګو ديو زما یو غړدا مون یو زیو سیګونو دې ماتو دې دا یو دا مرګه په خاله څنني او دا ګړدا زما ګورو سره یوځه کړه انا او ضرور دې دې په ما باندې دیرانه دا مو یو واستری غسل تخصب داونه وای دا د زو غسل اون هغه غړه د نورو غونو څخه ځکه خدای او ته څړې چې تاسو سوال وې دا غړه درا کوي دا په داونه من فزور انا وارزک او عزني فلختان په خبرو کې بس وې را کې دا دی چې ویده حاکمان یا تانداران چې چیده چانه سواڑی که نا دا حدیه د دا غصب ده پزور رشتل ده وغصب خزولی مید اگه دیل حرام ده اگه تاندار چاہتا اٹھل وارتو یا لکا چینک رو لے گا اگه جز من اکولی شی مده حرام اسکل اگه ورک اللہ شروپه کابل که د کی را قلم دانی انتاو قلم دانی ویده که خبر اکی مکی با قلم دانک ده نو تديري شو ټول نمونه دلته ورته چوي کله لکټشه چې سبا پکې چې نو ورځي جنوري د 17 پکې سره ته ویاله 15 د پاکستان دا ټول غفرب په زوره استله نو څوک چې دا سوالو کې د چانه چې هغه ته مونږو نه شي نو دې ټول تا غصب وي دا نه دی حقیقت کې دا حرام نه دا حرام دا که چېرې یو چا په توکان مرسیو سیستم نه حاجيست وسته نو تا نه دا عام پولیس والا په قوانه والا دا هم حرام کار دی زګدې له څو تنازع او سنور کې زم مجبور نه وږه نه شوا په شحت هکو چانه بلکی زمان علماویی که دا مندرسی چنده داسې پچاک طوله چی اغستا د وجن مجبوری چی درکی ذکر تا تا اجد دی دا حرام دی اغستا دی اغستا پچاک قرص دی تا ده مختمیم سی بسر اللارشی چی یار دل چنده ورکا نا اغستا دا قرص دا وجن ورکی کنی زوینو دی یا سار لی تا تا سکار که اجد دی تا تتواری تو د دیوځنه د دې انده مساله ده چې چنده او اړ بدن سره افسر نه بوزي نمبازان سره اداره بوزي نمبازان سره خان او ملک بوزي ځکه هغه سره په چنده د مجبورین ورکی ها حرامه ده چې څوک چنده چاله د مجبورین ورکی یا حرامه ده په بارو جہان د سردار د حکم له لا يحل مال امرئ مسلمين الا في نفس منهم ذي مسلمان مال نحنا لغي بلنا چه سو پوری دزیرو میاو محبت نی خطا خوشانه ورک اس قسم جبر پینی آچه را مجبوره ڈوڑه وی نکا پتواری لخا نه گرداؤنو نکای تاسلدار نکای تامدار نکای دیوزیرانو نکای داتو را خاها حرام خوری نو دا وئی دی وئی چې ما نری دا جنا راکا او پسورو تیارانه واڑی دا ظلم دې زکه دا زکه داوود دا علی السلام دې ته ظلم وې میتابان خو ظلم کړه حاله وئی ورته داوود غتا لقد ظلم کدسوال نہ جاته کې اعلان هاجی دخ به شک زنم کو پتا چې تا نه واڑی ګړه چې او زې کې خپل ګډو سره استغفار یا وګهړه ددته تا کړم نو پیرزو کی اخپل یو کم سلی تناغا یو مور اوبې ورته ووین کثیرن من الخلتاي لا يبغي بعدهم را باد شریکان په کاروبار کې ظلم کوي وازه پماز اچل کې غبږي په بوسو کې دکاندارانو کارخانه دارانو دیو بل سر زیاتې کې په پروانه دې پیسې پټي ناغه حق یارمسته إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات بغير المؤمنان ونك عملوا أي كويني كانوا مجي خُخُرَي وَقَلِيلٌ مَا خَمْدَا دِيرٌ لِبْدِينَ نوشي خُخُرَي وَي لِبْدِينَ وَلِبْدِينَ كَمِلِي خُخُرَي بقى كرشتيا السلام بيان خُخُرَي بقى كنخل كي وإنكا من الخلطاء بي شركان لا یغبی بعدهما لا با زیاتی کی باز فمان وطالبات هم که انګولی تناست یو یو دوغه اخی له خړیوبلی یاوه موږ زیاتیو ته په دې تنور دا هوستا سن انګولی کی د درې واره شریک دی آسه نه چې هیبتی طالب چی کنه په هم مخ خبر ګتو دکټینا وخت را کاږي یا که چالو ځان تراوا بلکه طالبان ناس یو نوړی غټاله د ام زیاتې کړا هغه نوړی بنا لري تاسو چې قجری پرتي یو بځانه علي چې نوړی واه او خري دي و مې واخرې که دا ګوخونه د او چې مجمعه تناس درې سلور کسان د خپل مجمینه به وخبل نور کې چې څو پر د تورو نه اجازه دا سا داسي چې مطما مو تا ناسیزه مون دوس لري ناسپه بل دم سره راسه کړه ته دې زنه په خواوالي غتول نه چې ستامخه تاتاسه رسوګ مارګریکینه سره پدې لوخه کې شریک شو اګوستاس سره شریک نه دا یې وې ماټمینه ورکور کول دا تدا بند چې څو pore د مارګرینه اجازه ته وسته یو مارک ون د وټه نوړې ته رسیدل نو خدای وې نه کثیره من نه خلک دې خبره راوړاوونه لري او دا سخت جرم د زمان دا مسله دا مسالہ دا چی دا جماعت لوٹا تالیب پا کمرہ کی نشی استعمال ہو لئے دا دا دیم مسالہ دا جماعت لوٹا دا جماعت دا پارا لئے اگر کمرہ کی نشی استعمال ہو لئے دمنا من الخلطہ خذر و دیر شرکان چی مرگری کمرہ کی ملمانہ نالا لئے تا سرا پا کمره که دوکسان سبخ ته تو با مرگری سر خبر نکی ولی اغیده سبخ ته باسه تو مرگری سر بارتوزه پا سراکینا پا جماعت که کینا که سریخ ته مرگلو تا تکلیف رسیده پا ظلم کرا آخه احبا گوری چستا مرگل دستاو تنیده تک تا ملمه دیده دی نور ولی دا کارا باسه ملمه سرا بسره پا کمره که نور و مرگلو تا من دا یوبل دا شریکانو لحاظ دیر ضروری دیر او دا خلکنو پروانه لید نا ملایان پروانه لیده تالیبان نا عوام بسولد دین که دول داسه کمزور را را روانه لید یوازی امیانو که ملایانو که دا غی مناسب دیر هرچا که کمزور درست نید اگر پنزول این روان قسم که دا ملایان دا پخوانو پشاند لكومون ديروي ديال عاميان خراب و مليان خراب هذا ساخي خفته لحظه الدين بابا كاين صافي فهمنا صافي انا واه بناري ندخقوا نديو البرواصه باللاش دي طالبس ديال غمنا دا تعلیم من مدرسې بازار نه د ورو ډېرو ویدایات ما غیر د اجازه په نانې نه دا مثلا نه وینې لکه تاسو د بل طالب حق وو ما هیڅ نه اخلم حق تلپین ګړه نو ته دا مهمه من چنده پېداکی خپل کور په جوړه نه وای صاحب ما خونده سره کی نو ټول وی خبر ک چې نکیر منکر راشه او تپوسو په دې دنیا کې د کار کوئ وی چې مختمنه نو دیم تاسو نه کوي واخې زه تاسو نه کوم منه دلې عالم نور دې نه کشفاو او دې نه تاسو نه یو یوه منه د کشف دلې عالم نه نور دې نه پتې هی کار پڅه خدای څنګه لګ ویل قشان اڅان لګ دي تکا الا الذين امنوا وعمل الصالحات وقليل ما هم خدای دا پاکان او خالی کنه خالقای قیامت قربي خلګ دي چې په وې دی دي نو مو تعبير دي ديو یو دعوي په حضور پاک لا سلام نو سبلا چې وګړي ترې نو حضور پاک جواب عام برکې خو مختې سات لاس نیول چې چار ګيره آدت بار و جهان و سردار روزی تودری که سلام بگوی نه حضور پاک ویزد اغا سلام آروم و آو جواب برکن ده حدیث شریف که راغلی دیک نه ده کشف خانون حضور پاک ده اغا نمخ نا پتای سلام جواب برک و مخت پتک نکسده چه چانه خفل نه ده اولوی بزرگ دفله بایان نگوی در او ان لله وان اليه راجع پرې لري ځانه ته هدایت ان زه تاسو ته ما دا کوي نو ټیک ټاک خزه پکې سی او دل مونږه دا اخر ځان به هیڅ پروا نه لري او چې څو ګیر اخر یې دی وې زنیر په خزه ضرورې ته په خزه کمزوري په خزه ضرور او که پا و که زورور ریخو گیره پا دی پیخواه خدا خزینا یری کانا دا گیره خلق چا لپاره پریدی نشوزل <سؤال> وار صدود پاریخانو پریدی نو خزینا واری او خلا گوری په گیره مگلو خوشا دیگی سی سمرور گوری گیره مگی غیل با کون وار کردی اندام د کداخي خوشالي او اعظم پټاري نو ګيري پرې ده. یا کینم دا په قران شريف مخ او دا سې خبره راته کوم. دا ټول علما د طبيات او ډاکټران وي ګيري خريلو سره قوت شهادت کوي. ندیر ګوه دي مخته. کې چې څو ګيري خري شهادت وکړي. ا چې چې ګيري پرې خې دا شهادت وکړي، دا خود أنا خام په ا چې هغه بس تصره مسږي هغه خامنه نه ورک دي ډیر manne کوته شمو باندې په زیاده نو ګیر په چې خوستم را خوځي پورې ګیرون دی هغه عربه فشار نو په دې په خو شریکان لا يمغي بعضه مرابا زيارتي کې بعضه په بعضو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمُنُوا الصَّالِحَانَ بغیر دا نیکانونا ایماندارونا او دا نیکامدونا خوا قلیل ما هم دا بیر کم دی وظن داود داود علیه السلام چدا منظر گوری چدا سلی سوکتی وما پا دیوال سنگر اوختن دی تاپوسا دا یاد دای دا غیب علم صرف دی پا سرکت دی عمبرانو تاگه علمی چی خدی پا پرتوفای دا تاپتن چې دا س ځکه په تو یو یې رات کنا دی واه د عبادت په وح کې په نشنا صورت کې ور وای دی داوود علیه السلام یقینا انما فتناو دا کومه امتحان کوم په دا فاستغفر ربہ زخرین معفی وغسله وحر راک عنا پریو ته په پټه پا په او روجه وکړه رکو رکو نشه غا فانا له حزانه ذاك ال 30 ماك وان له عندنا معاب او معاد عدده فار زمان په دربار کې ډیر وینې زده کته دا د مقربینو د دربار زمانه دي وحسن معاب او دغه خو بازګست دا سه چلو دا سړی څوک احساس دا په سام نه بیان کړي شه وصلی الله عليه وون دا د ل سلام په سللسه کې دغتونو معه در توما بایدیان کړی وه وهله تا که نهبول خسم آیاغلی د تا پ رمبار قسه د می مدل د جګړو تهور محرااب چې وروختل په محاب په دیوان وروختل په اعبت خانه د دا د ل اسلام اس د والله دا د ل اسلام توانلم داخل شوبې او غرضه وخت عبادت او د وظیفې حفاظت هم نه هم په حبت کې شولا غینا هالو اړې ورتوي سیم لا تخه میا رہے گا خصمان بغا بادون علاوه من زمو دائمد علی او چی باز زمون زیاتې کړي د په باب حکم بیننا بالحق کې سلوک زمون په میان کې په حقا انصاف ولا تشت زیاتې اون کې وحدنا <متحدث> الى صواه انساء راحت رمائیو که زمنگا نی غیلارتا قصص دا انہا ازا اخی نا زما رور دی لہو تسم و تسونن عجا رسی او کم سن گڑی دی ولی انا عجا تم واحد زمایا وگڑا دا فقار ها دا ما تا ما سر زم کا زما دی گڑو سره یوزے کا معزني في الخطاب اعوذ برض روان په بحث مو به سکه نو سیدا زمای یو غنره دی رانه دا یو غنم په زور واړی نو داود له سلام مرتا وای کارنه قد زرمه کوم سوال نه حاجت کیلان نه عادي به شک د ظلم کړه دې پتا شیطان واړی ګړه چې اوځي کې خپل ګډو سره او نه كثيرره من خوونهته او ډیر شریکان په لینډ کې لغی بعدو مه بعد زیاتی کې بعضې په بعضو انله ناممننو بغیر د مواماننو نه بغیر دا خلکوونه چمان لري امو سوالته ن کامل یغی زیاتی نه کوي هو خلیلو ما هم دا کم دی مو نه دا د دا د ل سلام انما فتن نهو چې دا امتحان کوو په ف خپه ربه د ما اوسته د وخر را کې معنا پرې ته خدا ته پهده او ر وکه غار نه له ذلك او بخه مونږ د د د عندنا لغشي نده له عندنالهظولفا او د د زمونږ په دربار کې ډیرر ن دیکت دی او انجام زما د مخربینو د دربار نه د فری پاک فرمای او ډیرر خکلی زیای د د مخرم دا می پروونو میلیون د قشان معام لزی معکی وه او د غیر سبا د تفسی خوصال لا دی چې دا دوه قسان دیوکو او دا جګړه صه او د او دله او اسلام دوویچ یاره دا خو امتحانو سمتحانو زر خدای پاک ته پسجدہ پرم فرا شریف کوم د کوم را دا الهجه تاسو وره حضور پاکم د دینه زیاد څه نه وی صحابه کرامو م سحاص نکنه نه لاله د صحابه کرامو دا تاریخه او د پخوانو سلف صالحینو غریب وی ادمو ما بها وران شریف چې اوس سيز واضح حني بیان کړی تاسو مو بیان نه اي هي کې د خپل رازونه غي پورې د عمل او داخيدي تعلق ني نو چې کمسي سره د عمل او داخيدي تعلق ني کسړی پوره بیان نکینو خیر حضرت ابو بکر صدیق نه چاته پوښتکو هي حسام آیات سمانه را وفاکه تم عبا پاسه دا پارو نه مي وي په دا کړيدي واه باو ابي په دا کړيدي اپ ساتون سوجي کوم يانه نه معنا होणार نه وي ايو سماين و ايو ارضين تو لو خلت في کتاب الله ما رما لك ويكم اسماء الله نبوسي کوم او دک مزما کې دا فاصله بوسي کدا خدای په کتاب کې د ځان نه خبرو میزمان مرص کني ابوي هغه او خواته چې هغه اوري بیا کیږي لکه شؤتان هغه شي چې درې سلوز لکه ګري بلکيږي او بیا کیږي پرې او وفا کهه تمامه متاع الله کومول انعام کو ستا سدا فریدہ پارام می وی پیدا کړی او ګایاګا نه ستا سدا پاره او دا سارو دا پاره نو ابس ګیاټو آغوی ما لئے مانا نراسی بعضی لغات بدا سیو چیو جبا کی بو کې کی دا د حضور پاک سیفت تی چاگل دا عرب و ٹھولی جبی ورد لے آچی کم قبیلہ و قوم براقی غی سر بیداغی پا جبا خبری کون یوزل وردہ ابوبکر صدیق خوی قربان موتا خو یوزل عمر تیر کڑی دا لکانی مر ابوبکر صدیق تیلک کشو رو لہا چی سمرت رست و وفات تی دمرت کشو مهمت اخو یوزای عمر تر کړی یوزیل وی شیو ته هر قوم له جذه درزې نه هر یا قوم جو مدرزې صف شخله فسی خبره فزكونش او ای ادبنی ربی فحسن تهدیبی نما تربیت کړی وی د اسماعیل علیہ السلامه غفسیرا خپل شيستا خندنه جبه چې خدای غلا ورکړا هغه خدای پاک ما لا ورکړ نو حضور پاک به هر قوم سره تپوس بیا که داری په انډیا کې به خبري ورسره کړ نو ابا معنا ابو بکرونه کړه الحمدلله نو د سلافس صالحینو دا طریقه چې اوسیس قران شریف مفصل نه بیان کړی نه بیانم ذکر نو ورسره زموږ د اخری تعلق ستنه د عمل د دی وزن کو څوک څوونه هغه یقیني نو تومره که څه شریف کې ذکر شو چې دړو د سلام په عبادت خانه کې ولار دی یو دوم دوی موداله د دیوان نو وروړېدل ما صافه عربانه هه بطر نشی دامه جوړ دشمنان مې څه د باصافو سره دشمناني نو بي د لارې باندې رانل په اجازه ترانل زمان عبادت وحکران نو دغه وحنه د عدالت او د فیصلو او راتوې ريګه ما یو زم ګری دین صاف فیصله وکړ دریم زیاتې مو پکې نه کې د بهدا به خبره وکړي یعنی بازار خپل بهدا وې دي یو وی پیغام بار چې هغه نه صاحب خاوند دي هغه تداول چې د انصاف پیسې راو کول او د دې وینا ولا تشتید ګوري زیاتېونه کې او موږ ته سم لار برابر کړو اوبې د حالت په شچې دا د واره دا یو بیان دی چې زمایا وګڼه دا د یو کونسل دی او دا سړی ما ته وي